Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La campanya electoral d'aquest dimícrat s'ha tingut com a protagonista exemple al progrés de Tiana, que ha presentat el seu programa d'educació i serveis personals. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans però comencem amb els titulars. La campanya electoral d'aquest dimecres ha tingut com a protagonista agent pel progrés de Tiana, que ha presentat el seu programa d'educació i serveis personals. Dins de l'àmbit educatiu, aposten per reclamar a la Generalitat la creació d'una nova escola a bressol a la zona dels vessants Camp Puig Carbó i un pla d'activitats formatives a infants i família de 0 a 3 anys. Diversos problemes amb el vot per correu, denunciat per Ciutadans de Tiana, ha tornat a posar sobre la taula les queixes sobre el funcionament d'aquest servei al municipi. Davant d'aquesta situació, el govern municipal ha demanat als ciutadans que formalitzi les seves queixes, deixant de constància amb una instància a l'Ajuntament. A Ràdio Tiana estrena aquest dijous el programa El perfil del candidat, amb Isaac Salvatirra. Un espai d’un hora deadoració que pretén acostar-nos sense preses a la vessant més personal dels candidats a les eleccions municipals de Tiana. Música els mestres de l’Institut de s’han concentrat aquest dimecres davant de l’Ajuntament de Montgat per mostrar el seu rebuig a les retallades que s’estan plantejt tant en l’escenari educatiu com en l’àmbit general. La preocupació més gran és que siguin els alumnes qui pateixin les conseqüències més greus. El poble de Mungat es troba commocionat davant la notícia de l'empressonament d'un dels seus veïns a Itàlia. La situació d'Òscar Sánchez preocupa els mongatins després de que la justícia italiana el tingui impressionat a Nàpols com a conseqüència d'una acusació de tràfic de drogues. A l'espera del judici que celebrarà aquest divendres, l'Ajuntament està fent gestions per interessar-se pel tema. Avui, l'historiador local Josep Maria Tofoli presenta el seu nou llibre, Tiana, molt més que un canvi de mil·lenni, 1995-2007. Es tracta d'una visió panoràmica en clau de llibre documental del que han estat els diferents canvis que ha viscut la vila de Tiana durant aquest període. Concretament, se centra en el període en el qual Ferran Vallespinós va ser l'alcalde del municipi.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 Gent pel Progrés de Tiana ha presentat el seu programa d'educació i serveis personals. En l'acte celebrat aquest dimecres al vespre a la sala d'exposicions del Casal han explicat les polítiques socials del seu programa. Dentre de l'àmbit educatiu aposten per reclamar a la Generalitat la creació d'una nova escola a Bressol a la zona dels vessants de Can Puig Carbó i un pla d'activitats formatives a infants i família de 0 a 3 anys. N'ha donat detalls l'actual responsable d'aquesta àrea a l'Ajuntament, Maria Antonia Fort. Demanar a la Generalitat, sobretot, que és ella la que queda tirar davant les places um, per poder tenir una altra escola bressol municipal a Tiana que si es pogués fer ja tenim més o menys el lloc on es podria fer que seria la zona de Bassans Can Puig Carbó. Pel que fa a la gent jove, una de les apostes és la gestió autònoma del CASAL i del seu programa d'activitats per part d'una comissió de joves per poder substituir la gestió d'empreses de serveis. En matèria d'ajuts socials, Emili Muñoz ha destacat la proposta d'una nova forma d'ajudar les persones i famílies en l'atur de llarga durada, amb l'establiment de nous criteris, barems i procediments en la concessió d'ajuts per garantir-ne l'objectivitat. Aquest programa pretén complementar l'actual procediment de concurs públic. Un sistema més de de pla, pla personal o pla familiar a través dels serveis socials que faran informes i una, i una feina més qualitativa, no tant convocatòria, puntuació, papers, clinc, tens 300 euros pel nen. Això, alguna cosa es mantindrà d'això. Finalment, en aquesta presentació del programa d'Educació i Serveis Personals, ja pel progrés de Tiana s'ha compromès a blindar les àrees d'educació, cultura, medi ambient i promoció social del reajustament econòmic, almenys pel que fa als pressupostos de l'Ajuntament. Diversos problemes amb el vot per correu denunciat per Ciutadans de Tiana ha tornat a posar sobre la taula les caixes sobre el funcionament d'aquest servei al municipi. Davant d'aquesta situació, el govern municipal ha demanat als ciutadans que formalitzen les seves caixes deixant-ne de constància amb una instància a l'Ajuntament. El procés per votar per correu Passa perquè cal demanar la documentació electoral, que caldrà signar-la de manera personal després d'acreditar la identitat. A continuació, el sobre de votació, juntament amb la certificació d'inscripció en el cens electoral, s'han d'introduir en el sobre on hi figura l'adreça de la mesa electoral on li correspon votar l'elector. I aquest sobre s'ha de certificar a qualsevol oficina de correus, tot i que aquest tràmit no cal que el fàcil de l'actor personalment. Precisament, aquest últim tràmit és el que ha comportat la queixa d'una veïna del centre del poble, Dolors Serries, que ha denunciat que l'oficina local no li han acceptat que presentés al sobre tancat una tercera persona i com a conseqüència del qual ha decidit posar una denúncia. I em va dir, no, això ho ha de donar a vostè personalment. li va dir, no, perdone, però ja m'han informat de Barcelona que aquest últim procés, com és sobrecerrado, ho pot presentar a qualsevol persona. I ella em va dir que de cap manera. Un altre cas ha estat el de Miquel Gisbert un veí del municipi que s'ha queixat d'una mala informació a l'hora de gestionar el vot per correu de la seva mare amb mobilitat reduïda. Va intentar buscar altres alternatives, he aconseguit una carrer de rodes i per la taula de la mare, i bueno, baixarem doncs, eh, aquí el dia amb, amb el pis amb carrer de rodes, la portada de corretor amb de rodes, per culpa d'aquest sí, em, em va informar malament, suposo que sense mala intenció, però en no gaires bones maneres. A totes les caixes per ametre el vot per correu, cal sumar les d'altres grups de ciutadans que coincidint amb aquesta polèmica han volgut tornar a posar sobre la taula el mal servei que ofereix Correus a Tiana, destacant amb un especial èmfasi el lliurament de paquets certificats. Davant de tota aquesta situació, l'alcalde de la Vila, Emili Muñoz, ha demanat als ciutadans amb caixes del servei de correus que presentin una instància a l'Ajuntament. No deixa de ser una mica desesperant perquè no tenim l'acció directa més que aquesta acció pressionant que la fem i la continuem fent i el que li demanem a les ciutades que totes les queixes ens presentin un brevíssim escrit a l'Ajuntament perquè aquest brevíssim escrit a l'Ajuntament va directament al director regional que li demanem explicació i li demanem que prengui mesures. L'oficina de Comunicació de Correus ha declinat fer declaracions sobre el tema ja que segons han dit a Radio Tiana és habitual que en períodes de campanya davant uns comicis municipals s'utilitzi aquest servei com a eina electoral. Tot i així, des de la mateixa oficina de comunicació, han assegurat que, efectivament, el lliurament del vot per correu ho pot realitzar qualsevol persona i que treballaran per esbrinar si realment s'ha produït algun error en aquest sentit. Finalment, cal recordar que avui acaba el termini per sol·licitar la documentació per votar per correu i que, d'altra banda, s'ha ampliat el termini per fer el lliurament del vot fins al dia 19 de maig. Radio Tiana estrena aquest dijous el programa El perfil del candidat, amb Isaac Salvatierra. Un espai d'una hora duració que pretén acostar-nos sense apresses a la vessant més personal dels candidats a les eleccions municipals de Tiana. En aquesta nova aposta de l'emissora municipal per cobrir la campanya electoral, Isaac Salvatierra realitzarà una sèrie d'entrevistes on s'abordaran temes polítics, però sobretot aquelles qüestions més rellevants de la personalitat dels candidats i de la seva visió de Tiana. Així ens ho explica Isaac Salvatierra. Intentar conèixer l'altre vessant, l'altra cara dels candidats, com, com veuen el poble, però també com, com veuen la vida. No? Poder conèixer el vessant, el, el vessant més, més personal de cada, de cada un dels, dels personatges. El perfil del candidat pretén ser un espai obert i, per so, no només hi hauran com a convidats els alcaldables per Tiana, sinó que tres tianencs participaran en aquesta sèrie d'entrevistes per donar la visió del ciutadà en aquestes eleccions. Hem convidat tres tianencs, que seran sempre els mateixos en cada una de les sis entrevistes, i, i faran preguntes més vistes des de l'òptica del, del tianenc, no? del del Vilatau, del Ciutadà, que potser estigui una mica més allunyat de, del que és l'actualitat la, política local més estricta i pugui fer una sèrie preguntes que potser a un periodista no se li acudirien. Les entrevistes s'emetran en directe des d'aquest dijous 12 fins al proper 19 de maig, de nou a 10 de la nit per Ràdio Tiana. Però per aquells que no puguin sintonitzar-nos en aquesta hora, podran tornar a escoltar les entrevistes per internet a través de les pàgines de Facebook de Ràdio Tiana i Eleccions Tiana 2011. Tiana, primera hora. Els mestres de l'Institut de s'han concentrat aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Montgat per mostrar el seu rebuig a les retallades que s'estan plantejant tant en l'escenari educatiu com en l'àmbit general. Segons els mestres, la preocupació més gran a curt termini és que siguin els alumnes qui pateixin les conseqüències més greus, ja que l'atenció a l'alumnat es vorà reduïda per falta de recursos. En aquest sentit, el mestre de l'Institut de l'ASA, Boro Ferrando, denuncia les condicions de treball a les que es veuran sotmesos els mestres. Han retallat del 20 al 30% el, els, els pressupostos dels instituts, en fa, ens faran treballar més hores al, al professorat, això implicarà que n hi haurà una reducció de plantilla encoberta, eh, llavors hi haurà molta, molts companys que són substituts i e interins que l'any vinent tindran molts problemes per poder trobar feina perquè el fer que cada professor treballi més hores se cobriran més classes amb menys professors. En aquesta concentració convocada per tots els sindicats, els mestres s'han mostrat preocupats per l'increment de l'atur i la precarietat laboral, que fa que moltes famílies pateixin risc d'exclusió. En aquesta línia han manifestat que els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la igualtat d'oportunitats. D'altra banda, han denunciat que en aquest context no s'entén la política de retallades d'impostos a les classes més altes amb les conseqüències que això suposa a les persones amb menys recursos. També ens molesta molt que a banda d'unes retallades per tot el sector públic s'estiguin retallant també impostos a la gent que té més diners, més capacitat financera, etc. I el que estem veient és que s'està traslladant tots tot els diners que té la, la gent Pobre, o la classe mitjana baixa, a la, a la que té més diners, com és la classe alta. Les polítiques actuals del govern de la Generalitat fa que no siguin gaire optimistes i les mobilitzacions davant de l'Ajuntament de Montgat continuaran cada dimecres, de moment de forma indefinida. El poble de Montgat es troba commocionat davant la notícia de l'empressonament d'un dels seus veïns a Itàlia. La situació d'Òscar Sánchez preocupa els mongatins després de que la justícia italiana el tingui impressionat a Nàpols com a conseqüència d'una acusació de tràfic de drogues. A l'espera del judici que celebrarà aquest divendres, l'Ajuntament està fent gestions per interessar-se pel tema. Òscar Sánchez, de 44 anys i empleat d'un autorrentat, va ser detingut per la Guàrdia Civil a Mongat el passat 5 de juliol. Un mes després, el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional el va estreditar a Itàlia i està previst que el judici es celebri demà divendres. Les acusacions es basen en una sèrie de gravacions telefòniques on, segon el fiscal del cas, demostrarien que Sánchez hauria participat en el tràfic de cocaïna treballant per a narcotraficants italians. El seu advocat, Fabio Salcines, afirma que el seu client és víctima d'una suplantació d'identitat possiblement ocasionat per la pèrdua del DNI en el 2002. Salsines ha demanat un judici ràpid a canvi d'un peritatge que compari la veu de Sánchez amb la de les gravacions. Pel que fa al posicionament de l'Ajuntament de Mungat, el seu alcalde Jordi Ramia està en contacte amb l'ambaixada i el consulat espanyol per traslladar que l'Òscar Sánchez que coneixen no és el que diu la justícia italiana. L'Ajuntament lo que farà, lògicament, mantenir-se en una situació díssim de trema però com a mateix temps estem mirant donc lògicament amb les amb les autoritats espanyoles que cònsol ambaixador d'alguna manera estem en contacte amb ells per transmetre-li tot el que són les nostres eh, coneixences envers a l'Oscar no Vull dir, això sí que ho estem fent este pel que fa a l'acció civil de la ciutadania, s'està constituint una plataforma en favor del seu veí i asseguren que es tracta d'una greu equivocació. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Avui historiador local Josep Maria Tofoli presenta el seu nou llibre, Tiana, molt més que canvi de mil·leni, 1995-2007. Es tracta d'una visió panoràmica en clau de llibre documental del que han estat els diferents canvis que ha viscut la vila de Tiana durant aquest període. Concretament, se centra en el període en el qual Ferran Vallespinós va ser l'alcalde del municipi. I és que, segons Toffoli, la idea del llibre va sorgir quan Ferran Vallespinós va anunciar que no es tornaria a presentar les pròximes llistes i la intenció ha estat fer un recull de la seva tasca. De fet, l'objectiu inicial que es va plantejar va ser escriure un article, però quan va anar reunint la documentació, el format de llibre va anar agafant cos un creixement de desenvolupament d'una doncs, de, part urbana, però després també hi ha hagut un creixement amb uns equipaments hi ha hagut una part de la manera de fer i i un gran desenvolupament de la manera de la gestió no? de la gestió deò que era l'ajuntament. El llibre que es presentarà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Tau conta amb el pròleg del mateix Ferran Vallespinós i també amb una presentació de la persona que personifica el seu relleu, l'actual candidata del PSC, Esther Pujol. Tots dos assistiran a la presentació d'aquesta tarda de Josep Maria Tofoli. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, bon dia. La situació meteorològica continua molt tranquil·la i estable a tota la comarca. Per tant, avui tornarem a tenir com ahir un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat, hi ha unes temperatures que seran càlides a les del dia, sempre però dintre de la normalitat pel que és l'època de bany. Les màximes avui es tornaran a enfilar fins a valors de 21 a 23 graus a prop de la costa i entre els 22 i els 24 graus cap a l'interior de la comarca. Els vents seran fluixos, la situació marítima, com ja hem dit, es mantindrà dominada pel marjol a tota la costa de la comarca. De cara demà, en principi no s'esperen canvis. Continuarem per tant amb un temps majoritàriament assolellat amb temperatures càlides al centre de la jornada i ha molta tranquil·litat pel que fa als vents i a l'estat de la mar a tota la zona del Maresme. Dissabte el temps voldrà canviar una mica. El matí encara farà sol, però durant la tarda aniran arribant algunes nuvolades fins i tot de cara al vespre no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun petit ruixat, creiem que fenòmens aïllats i poc importants ara per ara. Amb unes temperatures que dissabte de moment continuaran sense canvis, però amb tendència a baixar de cara a diumenge. I és que diumenge ens arribarà un embossament d'aire fred que podrà permetre també l'increment de la inestabilitat. Això es traduirà en un matí de diumenge majoritàriament assolellat, però en una tarda amb risc arrojats de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca. L'entrevista I continuem parlant de la publicació d'un llibre titulat Tiana, molt més que un canvi de mil·lenni, 1995-2007, escrit per l'historiador local Josep Maria Tofoli, molt bon dia. Hola, bon dia. Que presentarà, doncs, farà la presentació oficial d'aquest llibre precisament aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca doncs, Can Baratau d'aquí de Tiana per fer una mica explicació del que és el que t'ha portat fins a fer el recull d'aquest llibre fas una visió en panoràmica des del 1995 fins al 2007 amb quin objectiu? Efectivament bueno, va, va ser-hi quan eh, Ferran Badia Espinós es va anunciar que, que deixava la política que no es tornava a presentar les pròximes llistes i així bueno, que va venir pues, una mica pues, al cap de fer la pues, cuida de, de, de la seva tasca i així el que en principi doncs, penses en fer un article o alguna cosa es va allargant i veig veure doncs, que en no, un article no era havia suficient matèria doncs, per, per acabar el llibre i, i anar a bueno, doncs, fer un llibre i, i, i bueno, el que en un principi doncs, era la idea de fer una, un petit recull d'un article es pues va anar ampliant, ampliant hasta, hasta el llibre curiosament em va passar pues, el mateix quan vaig fer fa uns anys el, el llibre de, dels 900 anys de l'Alelia vaig fer també la idea de fer un article i quan ja portava 20 pàgines di que això no pot ser un article doncs no? pues, pues, ara aquí pues, també comença a embolicar, a tot el material anar ampliant-la amb tota la documentació i ha sortit aquest llibre un llibre, pues, que és més un llibre documental, que no, que no, no un llibre narratiu, eh? i, i bueno, pues, aquí I el fet, queda a, a disposició. Pues. I el fet que hagis desenvolupat, com deies, doncs, que s'ha anat fent gros, fent gros, vol dir que, que han passat moltes coses en aquest temps a Tiana, que hi ha hagut molts canvis en aquest període. Bueno, Tiana i tots els pobles sempre, pues, ja també ho comento una mica en la introducció, sempre és un poble viu que va modificant i va canviant. Eh, el que passa que durant aquest temps pues, per la feina feta veus que la marxa en què s'ha anat desenvolupant eh, tots els aspectes de Tiana pues, ha anat amb la directa. No, Així, no, no anava en marxa, marxa curta, sinó pues, ha sigut amb la directa i prova, doncs, pues, totes aquestes quasi 60 pàgines de llibre eh, que, que han mantingut i, i condensar una mica el canvi perquè torno no dir és condensat i documental perquè no, tampoc és tampoc dona pues, molta, molta profunditat a cada tema, perquè imagina't que, que si n'havia anat allargant Clar. encara. Clar, no? que, que a més, doncs, dius que és un, un ritme, o que t'hi han canviat d'un ritme molt ràpid en aquest període de si temps. Si comparem, doncs, amb els anteriors i posteriors. Com anava evolucionant. Eh, això, doncs, ha sigut també tema de conversa de casal, per exemple, durant molt de temps, no? els canvis que estava patint la vila, uns perquè ho elogiaven perquè creien que estava anant millor, i d'altres d'atractors, evidentment, també, no? Bueno, ha sigut canvis, que sempre quan canviem del canvi parlem de, sembla que sigui del totxo, no? I, i amb aquest llibre, vull dir, és que vull dir ha vingut un canvi, però és que no és només de totxo, no? És, és no parla sí ha hagut un teixement i un teixement de, de desenvolupament d'una doncs, de, part urbana, però després també ha hagut un teixement amb uns equipaments. Hi ha hagut una part de la manera de fer i un llarg desenvolupament de la manera de la gestió, no? de la gestió deò que era l'Ajuntament, la mateixa comunicació doncs, es va agafar. Pues, com a curiositat, el que era anteriorment si tenim la, la, la caixa la caixa de galetes una mica com a curiositat i, i després com es van obrir els plens la ràdio, etc no? O sigui, l'element de participació ciutadana no, no, no és només limitar el que podíem parlar al Totxo sinó tota la gestió, eh? o sigui, amb aquest llibre que és el que és lo, que és lo més important i és el que queda i i que és eh, la part que, que, que hem de descantar també, no? O sigui, hi ha molta part d'equipaments, indudablement hi ha una part de, de treixement del poble, eh? però també sempre que parlem d'aquest treixement, que això ja seria un altre tema no? el d'avui, ja ens temen que remetre que, que és un plan urbanístic que és de l'any 76, eh? no, no és que és tant important ni el moment va ser quan es va definir aquella part urbanístic. bé, bueno, després ho podíem parlar, que s'ha canviant el que és l'entorn de la Lleia, en altres punts, etc. Uh -huh. Et Eh, però però bueno, jo vull posar èmfasis no només això, sinó sobretot fixat la, la, la llargssima llista que haveria d'equipaments que Tiana no tenia des de la mateixa biblioteca on presentarem hom presentem ara aquest llibre eh, que, documentació de reclamada ja jo he trobat des de l'any 1920 que parlaven en una biblioteca tiave, no? Volem una biblioteca, no? fa, pues al final realment volem, volem no, aquí la tenim, eh, ha estat estradona altre dels més desitjats també que hi havia últimament, que era el poliesportiu, no? uh -huh. o sigui, i aquí el, i pel mig hi per la mitja i en mils, però sobretot, sobretot també els temes de, de que és la, de la gestió municipal, no? I dius que doncs, et vas començar a animar per fer aquest llibre o aquest recull precisament doncs, quan Ferran Vallespinós va decidir doncs, apartar-se de la primera línia política municipal. Això vol dir que ha marcat, no? Com a política ha marcat la vila, Ferran Vallespinós? Home, ha sigut uns doncs, alcaldes que, que, que ha estat més, més temps, igual que l'Escuder, superat pel Vil Sebrià Vilarnau, però és del setle de, XX dels que ha estat més temps, no? I també havia hagut altre proceddífons fins amb Joan Garí, que també va estar doncs, aproximadament en aquest temps. No? Però i tant, efectivament no només ha sigut el temps, el temps que ha estat, no? sinó la, la feina i la boella que ens ha deixat. No? A, la seva gestió. Hem de dir que, que aquest llibre escrit per Josep Maria Tofoli doncs, té la introducció de, del mateix autor, però també doncs, té el pròleg de Ferran Vallespinós, doncs, que li dedica totes aquestes paraules i que suposem que també a la presentació doncs, assistirà aquesta tarda, com dèiem, a la presentació oficial del llibre. Sí, sí, ha promès, ha promès. A promès sí, no? i, I que sí, que, que hi serà. I, i en part pues, han sigut moltes les consultes les consultes i la feina feta per ell d'ajuda d'ajuda amb aquest llibre que, que vull dir és, és, és una, una feina doncs, sense la seva ajuda no ve sortit mai ni moltíssim menys aquest document no? Doncs bé, un repàs dels canvis en diversos àmbits, d'urbanisme, com dèiem, també de nous equipaments, de via pública, de medi ambient, de cultura, gairebé ho repassem tot, no? Sí, sí, sí, sí. repassem els canvis que han hagut Tiana eh, en, en tots els àmbits, eh? una, una llarga llista, com estàs dient, eh? i molts més de les que has mencionat, no? Eh, l'agendllant, el transport, l'escola, etc. Uh -huh. Són, són, són molts els canvis doncs, que s'han anat efectuant durant aquests anys. Molt bé, doncs com dèiem, presentació d'aquest llibre titulat Tiana, molt més que un canvi de mil·lenni, 1995-2007, aquest dijous a partir de les 7 del vespre, a la Biblioteca Can Baratau, amb el mateix Josep Maria Toffoli, doncs, presentant-lo i parlant, suposo, que amb tots aquells que, que s'acostin per debatre una mica no?, sobre aquest canvi. Sí, sí, sí, sí efectivament. És l'objectiu, no? Ah, ja, ja Molt bé, doncs Josep Maria, moltes gràcies. Molt bon dia. L'entrevista L'agenda local Agenda d'actes de Tiana i Mungat Del 9 al 15 de maig Dijous, L'hora del conte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 A tot plegar s' haurà d’afegir a més els aliments que es recollin en l'acte que tindrà lloc aquest dissabte al parc dels Teletububi, on a partir de 2 quarts cinc de la tarda s’organitzaran un conjunt d'activitats infantils que seran complementades a partir de les 6 per un total de 5 actuacions musicals. Els aliments recaptats aniran destinats al banc d'Aliments. Radio Tiana: Serveis Informus.